Ясноголовий і бувалий борець Бірчак вирівнював мої мислі. Не раз я подивлявся живучости українців, не раз схиляв голову перед їх працьовитістю, а скільки разів плакав над безпорадністю різних їх вождів і поводирів. Молоді буйні голови на це не оглядалися. Вони провадили непохитно свою тріумфальну ходу. До смерти не забудуть і святочні здвиги людей, понад якими лопотіли наші фани, і звивалася українська пісня. В лютому, перед виборами до своєму Карпатської України, повсюдно горіли вогні свободи, і на гірських верховинах, і на міських плацах, і в сільських посілостях. Ні мадярська пропаганда...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 то був клич крови, вибір серця, то був світлий промінь, що протинав темліву історії. Нова правда, нова віра тріпотіли у святкових когортах, нова надія світилася в очах. Притиснутий гарячими тілами до студенного муру слухав я з трепетом слова першого Сойму. На нас знову йде ворог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 На ранок хтось покрадьки вивішував мадярські прапори. З Зевлюша наступала регулярна мадярська армада. Ледве спелена Карпатська Україна була віддана їй на поталу. Німеччина зреклася їй так само легко, як і подала їй надію. Понур обрели в бік румунії чеські жовніри. Вони втікали. Ці човики кинулися відбивати в них зброю, щоб самим боронити свою землю. Не озираючись на розгублений уряд, самі гуртувалися в чоти і сотні. До прохідь заявлялися кадрові старшини, яким раніше не було довіри, а скоростиглі полковники перевдягалися в цивільне і викидали револьвери. Такі потрібні тепер дітям, щоб мали з чим йти в оборону. Старий сотник з одвислим вусом у збитих чоботах землероба шикував ряди.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 Кожному третьому давали криса і кожному по десять патронів. Люди східників простягали нам цівки, хто ловецьку кузію, хто ще турецького мушкета, хто іржавого гвера з першої світової, хто завитого в масну пеленку пістоля. Радіо голосило над головами промову делегата Сойму.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 щоб серце не боліло, да гей! У Чиряті і Бартуш голосили інші чоти. Народи, встаньте, іде ваш судний день. Сини землі, мечі до рук беріте. Дзвоніть на тривогу, іде огень. Дзвоніть, гей, дзвоніть. Ізянська сотня тягла свою. Ми світануть під Карпаття, ми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 набор за зо зорганізованій Січі. Не бийтеся, а бережіть ваш найцінніший дар – життя. Вашого життя і вашої праці потребує Україна більше, як вашої смерти. Та все не чули, не хотіли чути. Ми, діти землеробів, вперше йшли на поле не орати і сіяти, і йшли вмирати. Мартове поле тоді ще Ледве пробуджалося на сівбу, і ми засіяли його собою».